Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 27. Допоки лицарі розмовляли з Бранкою, торгівля продовжувалася. Мавр дістався італійському корсару Фабриціо Оліґєро для його команди. Наступним виставили гіганта-слов'янина з білим волоссям та чудовими м'язами. Дон Хозе де Альмада, поторгувавшись із Данцем з Тунісу, Швидко поступився йому. Російський раб упав на коліна, волаючи про милосердя. «Невже все життя, яке залишилося? – кричав він. – Йому доведеться плавати на барберійських галерах. Ніколи він не побачить милих серцю сірих рівнин, що обдуваються вітрами рідної землі». Мальтійці-слуги, які підтримували лад на невільничому ринку, за наказом лицарів схопили нещасного, щоб передати стражникам нового господаря. Потім на подіумі опинилося кілька білих дітей. Вірменка вп'ялася нігтями в плечі Анжеліки. «Подивися, он там, біля колони, мій брат Армінак. А схожий на маленьку дівчинку». «Ну так, він же набілений до самих очей. Він євнух, я вже тобі розповідала. А у нас хлопчиків білять і рум'янять. Не чекала, що він опиниться тут, але краще. Значить, його вважали за варте великої ставки». Добре б його купив якийсь багатій. Він, пройди світ і ось побачиш. Років через двадцять розпоряджатиметься грошима свого дурня хазяїна, який зробить його своїм нагрудником і візиром. Старий суданець тицнув підлітка від червоної хни пальцем і гортанно назвав ціну. Турецький губернатор Кандії додав. Біля двох лицарів опинився ще один священнослужитель у сутані з Білим Христом. То справді був капелан ордену. Вхопивши оцінювача за камзол, він прошепотів йому кілька слів. Той повагався, одними очима запитав про щось турка-управителя, який ствердно кивнув, і звелів підліткам співати. Капелан-італієць вислухав кожного і вибрав п'ятьох, до яких потрапив і брат Вірменки. «Тисяча піастрів за всю партію», – сказав він. Хтось із білою шкірою, але в розшитому тюрбані, мабуть, черкес схопився і крикнув. 1500 піастрів. Співрозмовниця Анжеліки прошепотіла. «Яке щастя! Це Шаміль Бей, начальник білих євнухів Солімана Агі. Якщо брату вдасться потрапити до цього знаменитого сиралю, його доля забезпечена. Дві тисячі!» – додав капелан Мальтійського ордену. І купівля відбулася. Чемічкян заплакала, краєм покривала втираючи сльози, що заблищали на підведених очах. «На жаль, бідний мій хлопчику, який він не шахрай, а йому не вдасться обдурити пильність цих священників. Вони ніколи не дозволять йому розслабитися та побалувати себе. Вони думають тільки про те, як би зібрати більше грошей. Впевнена, що священник купив його лише за голос, щоб він співав у католицькій церкві. Яке щастя! Чого доброго вони повезуть його до Риму, щоб співати перед папою» і на останньому слові вона люто плюнула. Тим часом торгівля продовжувалася. Залишилися тільки два худорляві хлопчаки, яких ніхто не бажав купувати. Суданець нарешті придбав їх за сміховинну суму, обурюючись і твердячи, що його репутація комерсанта і визнаний смак можуть бути скомпрометовані. Раптом по залі пролунав галас. Це з'явився особистий посланець султана всіх правовірних, Шейх у каракулевій черкесці з золотими газирями на червоних шнурках. Пройшов у супроводі варти, поправив шаблю і кенжали з рукояттями, посипаними рубінами, розсіяно посміхнувся турецькому правителю, а потім зупинився біля євнуха Шамі. «Вони сперечаються», – прошепотіла Вірменка. Шейх каже, що не допустить, щоб євнух Солімана зважився придбати прекрасну бранку, яка призначена султанові султанів. Сподіваюся, що чудова бранка – це я. Вона напружила бюст і повела стегнами. Анжеліка ледь не вибухнула риданнями. Ці люди, які прийшли сюди заради неї, уже прославляються щодо її долі. У неї запаморочилося в голові, і вона ледве могла встежити за продовженням торгів. За продажем спочатку молодих чорних євнухів Дескринвіля, потім російської дівчини і нарешті бідної Чемечкян. Вона так і не дізналася, чи справдилися молитви бідної вірменки, яка мріяла про княжий гарем, або ж вона потрапила до рук старого суданського перекупника, який перепродасть її якомусь корсарові, щоб той, користуючись її красою, продав її знову. Рів'ян зі своєю постійною посмішкою та ретельно покладеними кудельками нахилився до неї. «Дозвольте, прекрасна дамо, йти за мною!» Пан Дескрінвіль опинився у неї за спиною і схопив за плече. «Не забудь, – прошепів він, – не забудь про котів!» Тільки думка про страшну смерть і надія на втручання мальтійських лицарів дали анжеліці сили витримати погляди сотні палких очей, що сверлили її. Запанувала нетерпляча мовчанка. Слава прекрасної француженки тримала в лихоманці всю кандію. Подавшись уперед, глядачі намагалися розгадати таємницю, приховану за її покривалами. еріван подав знак молодому євнухові служителю. Той підійшов до полонянки і зірвав перше покривало, відкривши її обличчя. Анжеліка здригнулася, її очі блиснули. Під лагідним світлом люстр вона побачила напружені фізіономії, м'ясоїдні погляди, і думка, що зараз вона стане голою, змусила її випростатися в обуренні. По всьому її тілу пробігло тремтіння. Це здригання дикого звіра, зарозумілий і майже владний погляд очей кольору морської хвилі, на наелектризували увесь зал. Доти досить млявий. Всі голови захиталися в єдиному русі одухотворені інтересом та пристрастю. Рев'ян вигукнув першу цифру – п'ять тисяч піастрів. Дескринвіль навіть підстрибнув у своєму кутку. Ця сума удвічі перевищувала обумовлену початкову ціну. Проклята мокриця – цей Рев'ян. З першої ж миті він вгадав у публіці палке бажання, що виправдовує будь-які безумства. Ці люди готові вдатися до сукупного потягу гри та пристрасті. «П'ять тисяч піастрів, сім тисяч піастрів» – вигукнув черкеський шейх. Начальник білих явнухів пошипки пережовував цифри. Одержимий бажанням виграти приз Ріом Мірза крикнув. «Десять тисяч піастрів!» – запанувала молитовна тиша. Анжеліка глянула туди, де сиділи мальтійські лицарі. З усмішкою на суворих губах Дон Хозе вклонився їй. «Шановний шейх!» – сказав він – Пам'ятається, останній імам великого государя проповідував найсуворішу економію. Я віддаю честь стану султана, але 10 тисяч піастрів, адже це ціна екіпажу галери. Султан султанів може пожертвувати однією зі своїх незлічених галер, якщо на те буде його висока ласка. Сухо парирував кавказець, переможно глянувши на євнуха Шамільбея, обличчя старої доброї жінки якого виражало безмежний смуток. Верховний євнух Солімана Аги був би такий гордий, якби привіз своєму панові цю дорогу й незвичайну рабиню. Але він сам керував скарбницею свого блискучого повелителя, а тому краще за інших знав, що у ній є. І так уже він дорікав собі за те, що перевищив свої можливості. Тиша ставала гнітючою. Анжеліка раптом відчула на плечах спритні руки молодого євнуха, що зняв покривало, що затягало груди. Вона виявилася оголеною до пояса. Бліда під бурштиновим полум'ям свічок. Від несподіваного переляку дрібні краплинки поту всипали шкіру, надавши їй перламутрового блиску. Вона відступила на крок, але євнух уже прибрав шпильки і волосся золотим каскадом ринуло на плечі. Інстинктивним жестом вона підняла руки, як кожна жінка, яка помітила, що раптово розпустився шиньйон, і спробувала втримати шовковисту масу. У цьому несвідомому русі вона відкрила міцні досконалої форми груди і явила сповнене таємничої краси видовище жінки, зайнятої своїм туалетом. По залі пробіг шум. Італійський корсар довго лаявся. Хвиля збудження іхтивості сколихнула це скупчення каптанів, мантій та мундирів. Євнух Шамільбей вирішив, що його король простить йому марнотратство заради такого скарбу і крикнув «11 тисяч піастрів». Старий суданський купець підвівся і промовив, мов молитву найдовшу фразу. Рів'ян переклав «11 тисяч 500 піастрів від бідного старця» який ризикує всім своїм надбанням в ім'я цієї перлини, заради якої шейхи Аравії, Ефіопії, Суданські князі і навіть володарі далекої землі Кампар в Африці будуть божеволіти. Знову запанувала тиша. З жахом дивилася Анжеліка на старого темношкірого із далеких країн, який зухвало наважився обійти двох таких могутніх покупців. Мальтійський лицар опустив довгі темні вії. «Дванадцять тисяч піастрів!» – мовив він. «Тринадцять тисяч!» – закричав Ріом Мірза. І знову іспанець вдався до іронії. «Нам здається, що султан вам буде вдячний, якщо ви його розорите. Безлад у його фінансах ні для кого не є таємницею. Я говорю не від імені султана, а від свого власного!» – відповів Черкес. «Я хочу цю жінку!» Його чорні очі втупилися в Анжеліку. І в тому, і в іншому випадку ви не ризикуєте головою, – наполегливо перепитав лицар. Замість відповіді шейх нетерпляче повторив – 13 тисяч піастрів. Дон Хозе зітхнув – 15 тисяч піастрів. Пролунав шепіт. Шамільбей мовчав. Його гризла невпевненість. Чи треба піддавати розладу свій бюджет на багато місяців? Щоб, піддавшись спокусі марнославства, подарувати гаремові Сулеймана агицю рідкісну перлину. «16 тисяч!» – крикнув Ріум Мірза. Але, видно, і він почав слабшати. Йому довелося стягнути каракулеву шапку і промокнути чоло. «Хто більше?» – прокричав оцінювач і повторив заклик багатьма мовами. Знову нависла мовчанка. Європейські корсари не відкрили рота. Вони одразу побачили, що торг вийшов за межі їхніх можливостей. Проклятий Дескенвіль. Він зумів витягти щасливий приз. Цією дівчиною він зможе не лише виплатити борги, а й купити нове судно з усім екіпажем. Хто дасть більше? Повторив Ерівян, обернувшись до Дона Хозе. 16 тисяч 500. Сухо відрізав той. але Шейх їх затявся. 17 тисяч. Числа вистрілювалися, як кулі. Слова, що звучать французькою, італійською, грецькою, на силу доходили до свідомості Анжеліки. Вона не могла стежити за тим, що відбувається, і їй стало страшно. Вона бачила, як застигло коричневе обличчя Дона Хозе, як зблід баї де ла марш. Вона тремтіла і намагалася закритися волоссям. Коли ж скінчиться це катування? Став якийсь височений араб, закутаний у білий бурнус. Пройшовши через увесь зал – Легким кроком пантери, згинаючись у численних привітаннях, він підійшов до піднесення. Анжеліка почула, що оцінювач назвав його Накер Алі. Під смугастим червоно-білим тюрбаном зяяли темні, як ніч очі. Обличчя було смагляве з орлиним носом і чорною блискучою борідкою. Не відриваючи очей від жінки, він дістав із широкого мішечка на грудях кілька предметів, які розмістив на долоні. Це були найкрасивіші з дорогоцінного каміння, привезеного ним з нещодавної подорожі до Індії. Два сапфіри, рубін за оббільшки з лісовий горіх, смарагд, блакитний барил, опали та бірюза. Іншою рукою на кер-алі витягнув маленькі ваги бродячого ювеліра, зроблені з голки дикобраза, що служить коромислом, і мідного блюдця. На нього він став по одному класти каміння. Ерівен, схилившись над ним, перебираючи губами та пальцями, займався швидкими та складними розрахунками. Нарешті він торжествуючи вигукнув. «Двадцять тисяч піастрів». Анжеліка кинула панічний погляд на Дона Хозе. Крайню цифру, яку він обіцяв їй, було перевищено. Баїдала марш Ламарш благав, майже не знижуючи голосу. «Брати ще одне зусилля». Черкеський князь Ріом Мірза буквально репів зубами. Він уже вийшов із гри. Але неможливо було поступитися чудовою француженкою цьому простоватому торговцю із Червоного моря, чий гарем, прибудований до якоїсь дерев'яної крамниці Кандії або Олександрети, мабуть пропах і гіркою олією і смаженою сараною. Він теж накинувся на мальтійського лицаря, закликаючи висловитись, не зволікаючи, інакше він уб'є його. Тон Хозе, звівши очі до стелі з виразом мученика з вівтарної стіни, якоїсь іспанської церкви, перечекав, поки черкес замовкне, і кинув остаточне – 21 тисяча піастрів. Турецький правитель Кандії, лукаво примруживши очі, витяг із бородичу букна Наргіле і м'яко промовив – 21 тисяча п'ятсот. Погляд Дона Хозе уподібнився отруєному кенджалу. Він був упевнений, що турок не зможе сплатити такий рахунок. Просто йому хотілося втерти носа посланцю християнської держави Мальти. У нього виникла спокуса усунутися і надати старому хитрону самому розбиратися зі своїми грішми. 21 тисяча 500 ліврів – це великі гроші. Та надто гарна рабиня. Але відчайдушні очі Анжеліки схвилювали його, хоча він забороняв собі діяти за покликанням почуття. Рів'ян, який теж розумів, що остання пропозиція була лише жартом, вправно ввів торги. Він повагався, давши правителю час пошкодувати про свою витівку, потім обернувся до комісара Мальтійського ордена, хто більше – 22 тисячі, кинув дон-хозе де Альмада. Цього разу тиша запанувала надовго, але Рів'ян не поспішав здати останні козирі, він знав з досвіду, що пристрасть цих чоловіків здолає їхню комерційну чіпкість. Дон-хозе де Альмада, який боровся заради справи, не міг привнести в торг азарт чоловіка, охопленого бажанням мати свою здобич. Араб Накер Алі, що сидів на почіпки перед подіумом, заворожено дивився на полонянку. Його тонкі губи тремтіли, і часом він підносив руку до гаманця, але завмирав вагаючись. Євнух наблизився і потяг за шпильку, що тримала останнє покривало. Легка тканина впала до ніг Анжеліки. Вона з жахом відчула, як порив непереборного бажання струсонув цих чоловіків. І причиною цьому стала білизна, яка відкрилася їх очам. Вона була схожа на грецьку статую, які зустрічаються серед олеандрів на островах. Але ця статуя жила, вона тремтіла, і тремтіння змученого тіла бачили усі. Це служило запорукою пристрасті, обіцянкою насолоди та урочистості того, хто зуміє її спокусити. Кожен мріяв про це важке завоювання і п'янку перемогу. Кожен бачив себе повелителем, який змусить її знемагати від любові. Анжеліку обійняла гаряча хвиля, яка змінила відчуття пронизливого холоду. Щоб більше не бачити цих очей, які пожирають її, вона сховала обличчя в згини руки. Розпач і сором змусили її не рухатися з місця. Зробили глухою та сліпою до всього, що відбувалося навколо неї. Вона не бачила, як на кералі виклав на долоню величезний діамант чистої води та поклав на терези. «Двадцять три тисячі піастрів!» – гукнув Ерів'ян. Дон Хозе опустив голову. «Хто більше?» – «Хто більше?» – прошепотів Ерів'ян, потягнувшись рукою до дзвіночка, щоб сповістити про кінець торгів. Черкеський князь видав гарчання і подряпав собі обличчя на знак розпачу. На обличчі араба з'явилася усмішка, що розтягла губи. Але тут піднявся Шамільбей – високий білий ємнух. Поки інші підвищували ставки, він перебирав в умів всілякі фінансові комбінації, якими він виправить справи свого повелителя, які похитнулися, і заповнить той пролом у його скарбниці, яку зараз проб'є. Холодно, безпристрасно, він впустив, не розтискаючи зубів, 25 тисяч піастрів. Обличчя раба згасло Він зібрав своє каміння, вклав у гаманець на грудях і, підвівшись повільно, пішов у тінь, розчинився, покинувши торговий зал. Обернувшись до Шамільбея, Рів'ян повільно підняв дзвіночок. Але раптом рука його завмерла, як у паралічі, і всі присутні завмерли теж. Настала мовчанка. Вона була такою довгою і такою лякаючою, що Анжеліка прислухалася і мимоволі підвела голову. І тут її ніби громом ударило. Та так, що вона мало не земліла. До подіуму через зал під здивованими поглядами повільно і спокійно йшла людина. Це була величезна і надзвичайно дивна людина. Чорна з ніг до голови, у чорних шкіряних рукавичках з крагами підбитими срібними заклепками, і в масці з цієї ж чорної шкіри, що затуляла все обличчя до губ, обрамлених темною бородою. Вона була схожа на кошмарне видіння. За ним рухався присадкуватий капітан Янсен. Рів'ян дуже м'яко опустив руку з дзвіночком. Він не задзвонив. Схилившись майже до землі, він олійно пробелькотів. «Ця жінка продається. Вона вас цікавить, пане Рескаторе?» на чому зупинився торг. Голос під маскою був низький і хрипкий. «На двадцяти п'яти тисячах піастрів!» – відповів Ерев'ян. «Тридцять п'ять тисяч!» Вірменин застиг із роззявленим ротом. Тоді Янсен дзвінко повторив. «Тридцять п'ять тисяч піастрів від мого господаря Монсеньора Рескатора. Хто більше дасть?» Шаміль Бей упав на подушки і завмер в отупінні. Анжеліка почула розсипчастий звук дзвіночка. Похмурий силует виріс перед нею, і вона відчула, як її затягнув довгий оксамитовий плащ, який рескатор зняв із себе і накинув їй на плечі. Складки оксамиту упали до землі. Вона люто загорнулась у нього, ніколи-ніколи у житті вона не забуде випробуваного сорому. Незнайомі руки продовжували тримати її, не даючи упасти. Тут вона відчула, що ноги підкошуються, і без цієї підтримки вона опустилася б на коліна. Глухий, хрипкий голос промовив. «Прекрасний вечір, видався вам, рів'яне, француженка, і яка гарна. Хто її власник?» Маркіс Дескренвіль вийшов уперед, хитаючись, мов п'яний. Його очі горіли на білому, як крайда обличчі. Тримтячим пальцем він тицяв в Анжеліку. «Ця курва, – заговорив він тьмяним голосом, –– це найгірша шльондра з тих, кого носила земля. Бережись, чаклуне, вона виріже твоє серце!» Кор'яно вискочив із завіси, звідки він стежить за торгами. Він підвівся між ними, розсунувши беззубий рот у найсолодшій посмішці. Не слухайте його, мансеньоре, радість затьмарила його розум. Це дуже мила дама, дуже слухняна та ніжна. Брехня, промовив Рескатор. Він сунув руку в торбу з золотої парчі, що висіла біля пояса. Витяг звідти гаманець, повний якю, і кинув його Кор'яно чиє єдине око стало круглим від подиву. «Але, монсеньоре!» – прошамкав флібуссьєр. «А чи в мене буде моя частина видобутку?» «Та бериш, це завдаток». «Чому?» «Бо хочу, щоб кожен сьогодні був щасливий». «Право, бравісімо!» – проривів кор'яну, підкинувши у повітря свій кавпак. «Хай живе монсеньор Рескатор!» – той підняв руку. «Свято починається!» Капітан Янсен передав запрошення, яке найбільший грошовий туз Середземного моря звертав до всіх присутніх. На святі будуть танцівниці та музиканти. Буде вино, кава, печення з баранчика. Екіпажам корсарських суден презентують цілих биків, а на кожному перехресті поставлять бочки з вином із смирни та мальвазією. Лакей роздаватимуть городянам хліб та м'ясо на рожнах, а з дахів кидатимуть гроші у натовп. Сьогодні на честь француженки Кандія бенкетуватиме. Так хоче монсеньор Рескатор. І всі закричали «Віват!». Вах, вах, вах! Зі жвавістю вторили турки, знову розміщуючись на подушках, з яких щойно встали. Усі від Корсара до Шейха готувалися до нових насолод. Лише два мальтійські лицарі попрямували до дверей. «Кабальєро, кабальєро! Чи не заманеться приєднатися до нас?» Дон Хозе спопилив Янсена поглядом і пішов у супроводі баї Деламарша.